Підійшов до книжкових полиць і подивився, що ж за книгу вона читала. Назва у книги була така. «Жінка. Марна трата прекрасної статі або оманливі цінності домогосподарства». Я зацікавлено розкрив її і зазирнув у зміст. Книга складалася з п'яти частин. Частина перша. П'ять мільйонів років до нашої ери, 1865 рік, примусове рабство. Частина друга, 1866-1919, жіноче рабство на п'єдесталі. Частина третя, 1920-1945 роки, фіктивна рівність від серпанкової панянки до клепальниці розі. Частина 4. 1946-1963. Добровільне жіноче рабство. Від підгузків до космічних супутників. І остання, п'ята частина, мала назву «Вибух і утопія». Ріва Оулі, продавчиня з відділу косметики і за сумісництвом бібліотекар, запитала, чи може вона мені чимось допомогти. Ну, звичайно ж, можете, відгукнувся я. Ви мені дуже допоможете, якщо викинете цю гидоту у найближчу канаву. Це дуже популярна книга, сказала вона. Можливо. Візкі і багатозарядні карабіни теж були дуже популярні у червоношкірих. А якщо ви хочете, аби у вашу аптеку народ валив валом, то встановіть прилавок із гашишем та героїном для підлітків. «Слухайте, а ви самі її читали?» Ну, мені вистачило прочитати зміст». «Ну що ж, принаймні ви її відкрили», – зітхнула Рита. «Тепер зрозуміло, чому ви у цій ватазі президент. Решта анонімних залицяльників ніхто навіть до руки її не брав за останні десять років цю книгу». «До вашого відома, я взагалі то дуже багато читаю», – обурився я. Ого. Я й не знала, що про ваші склопакети пишуть так багато книжок. Вона була дуже недурною вдовою. А ви, виявляється, вмієте кепкувати, ядуче сказав я. Так, таке буває, коли дізнаєшся, на що чоловіки перетворили наш світ. Відрізала вона, погладжуючи рукою книгу. Ну і що ж? Вибору у мене не лишалося. І я прочитав цю книженцію. Ого, скажу вам, то була іще та книжечка. Здолав я її десь за півтора тижні, і що більше я її читав, то сильніше мені здавалося, що під одягом на мені колюча волосяниця. Якось до мене в офіс зайшов Герб Вайт. Він помітив, що саме я читаю. Ну що? «Підвищуєш рівень знань?» – запитав він. «Можливо, але...» «Але, знаєш, точно не завдяки цій гидоті. Ти сам її читав?» Так, кивнув він. «Мав таке сумнівне задоволення. Ти Зараз на чому зупинився?» «А я? Я щойно перегорнув найгірші п'ять мільйонів років, які тільки можна уявити. І окремі чоловіки...» Нарешті, відповідно до цієї книги, помітили, що життя у жінок не найприємніше. Ага. Теодор Паркер. Саме так. Паркер був проповідником у Бостоні під час Громадянської війни і одним із перших висунув тезу про рівність чоловіків і жінок. Що саме ти читаєш? запитав Герб. Я відкашлявся і прочитав вголос черговий абзац. Можливості жінки не обмежуються домашньою працею. Змушувати половину людства витрачати свою енергію на обов'язки домогосподарки, дружини і матері – це жахливо марнотратна втрата дорогоцінного матеріалу, який створив Господь. Поки я цитував преподобного, герб заплющив очі. Не відкриваючи їх, він промовив. Ти... «Уявляєш, яким ударом були для мене ці слова, маючи таку дружину, а?» «Ну, ми всі зрозуміли, що був якийсь удар. Тебе добряче вперіщило. Але ніхто поки ще не здогадався, чим саме конкретно». «Ця книжка, – кивнув він, – лежала у нас вдома декілька тижнів. Її читала Шейла. Я спершу не звертав жодної уваги. А якось увечері ми дивилися другий канал. Це бостонський науково-популярний телеканал, якщо ти не в курсі. Там у передачі двоє якихось професорів сперечалися про різні теорії походження сонячної системи. І ось тут ні з того, ні з цього, ні сіло, ні впало, шейла. Вона раптом гірко розридалася і сказала, що мізки її перетворилися на кисіль і що вона нічого уже не знає і не розуміє Герб знову заплющив очі Що я міг їй сказати? Як я міг її заспокоїти? Вона пішла спати На столі лежала ця книга, я відкрив її І знаєш, натрапив саме на цю цитату, яку ти мені прочитав Гербе, сказав я «Розумієш, це, звісно, не моя справа, але...» «Це твоя справа», – перебив він мене. «Адже ти у нас президент анонімних залицяльників». «Ну, взагалі-то я не гадаю, що така організація реально існує». «Наскільки я знаю», – сказав він, «анонімні залицяльники такі ж самі реальні, як і ветерани закордонних воєн. «Скажи відверто, як би тобі самому сподобався клуб», який ставить за єдину мету стежити, аби ти добре поводився зі своєю дружиною. «Гербе, слухай, клянуся честю, хлопче, Та він не дав мені закінчити. «Тепер я розумію», – сказав він. «Тільки тепер, із запізненням десять років, я розумію, що зруйнував життя цієї прекрасної жінки». «Я змусив її витратити весь її розум, весь її талант, і на що?» Герб розвів руками. «На прибирання будинку провінційного бухгалтера, який не зміг навіть закінчити школу, і який за десять років, що минули після весілля, нічого не зміг домогтися і досягти». Герб ляснув себе по лобі. «Відверто, короче, не знаю, хотів він цим жестом себе покарати» чи то вправити собі мізки. «Отож», – сказав він уже діловим тоном, – «отож я прошу усіх анонімних залицяльників мені допомогти. Допомогти мені все виправити. Звичайно ж, повернути їй десять втрачених років я не зможу. Але коли ми приведемо до ладу сарай, я хоча б не буду теліпатися у неї під ногами. Я позбавлю її необхідності готувати мені обшивати і робити тисячі інших дрібних дурниць, які чоловіки можуть цілком робити самі. У мене буде власний будинок, я сам буду собі домогосподарка. Якщо Шейла захоче, вона завжди зможе постукати у мої двері і дізнатися, дізнатися, що я все ще кохаю її. Вона зможе взятися за книги, зможе стати, я не знаю, океанографом або ще кимось. Оцю ж чоловічу роботу в її великому будинку буде робити сусід, тобто я Я не знайшов, що йому сказати на це Із важким серцем я вирушив до будинку герба, аби заміряти вікна сараю Герб був на роботі Дівчатка-двійнятка були ще в школі Шили теж не було видно я постукав у двері кухні, але почув тільки пральну машину. Хлюб грн бр. Тоді, якщо я вже прийшов, я вирішив подивитися, як себе почувають уже встановлені флітводи. Волею неволею мені довелося зазирнути у вікно вітальні, і я побачив її. Шейла лежала на дивані. Навколо неї на підлозі були розкидані книги. А вона плакала. Я дістався до сараю і переконався, що герб влаштував там імпровізоване житло. На полиці, поруч із батареєю кохунного посаду і консервів, стояв примус. Посеред сараю стояло крісло. Над ним герб повісив газовий ліхтар. Поруч із кріслом, на великій пласі для рубання дров, він розклав свої люльки, тютюн та журнали. Матрес лежав просто на підлозі. Ліжко під стіною було акуратно застелене. З простирадлом, ковдрою, все як годиться. Стіни були завішані світлинами. Герб в армії, гербу шкільній баскетбольній команді. А ще там висіла велика репродукція картини «Битва з індіанцями». Двері між сараєм і будинком були зачинені. Я вирішив, що коли залізу через вікно, це не буде вважатися незаконним вторгненням. Мене, мене цікавив стан старих рам і особливо коробки вікон. Зручно розташувавшись у кріслі, я почав записувати розміри рам. Потім відкинувся на спинку і запалив цигарку. Крісло, ну. Дуже сприяло відпочинку. І в результаті, через те, що я настільки розслабився, я не почув, як увійшла Шейла. «Зручно, правда?» – почув я її голос. «По-моєму, усі люди твого віку просто зобов'язані мати собі таке сховище. Герб що, замовив нові вікна для своєї шангріла?» Ага, Фрітвуди, розгублено кивнув я. «Добре», – кивнула Шейла. «Флітвуди, зрозуміло, найкращі». Вона підвела свій погляд. Прогнилий дах пронизували тонкі сонячні промінчики. «Як я розумію, те, що відбувається між мною і Гербом, уже перестало бути таємницею для міста». Я мовчав. Я не знав, що відповісти. «Знаєш, ти, будь ласка, передай анонімним залицяльникам», та їх язикливим жіночкам, що ми із Гербом іще ніколи не були настільки щасливими, як тепер. Мені знову нічого було сказати. Хоча, як на мене, переїзд Герба до цього хліва був якраз справжньою трагедією. А ще передай їм, продовжувала вона, що Герб усвідомив це першим. У нас відбулася безглузда сварка щодо стану моїх місків. Я розкричалася, почала сама себе жаліти, піднялася у спальню і чекала герба, але він не прийшов. Вранці я побачила, що він притяг сюди матрас і спить тут немов немовля. Я побачила, яке у нього безтурботне обличчя, побачила, який він спокійний і щасливий, і розплакалася. Він ніколи не мав такого обличчя, коли прокидався поруч зі мною. Я зрозуміла, все своє життя він був рабом. Він займався ненависною йому роботою заради матері, потім заради мене, далі заради дітей. А тієї ночі, коли він спав тут, у хліву, можливо, вперше в житті він засинав із думками про те, ким він міг би стати і ким він може стати, якщо захоче. «Я думаю, багато недосконалостей нашого світу пояснюється тим, що всі цілком щиро вважають, ніби вони стараються для інших», – почав я. «Герб впевнений, що ця витівка із сараєм необхідна тобі. Усе, що робить щасливим його, необхідно і мені». Е, «Знаєш, я прочитав ту дурну червону книжку, тобто я ще її читаю». Кар'єра домогосподарки – це принизливо, якщо жінка може добитися більшого. «Ти хочеш досягти більшого, Шейло?» «Так». Як виявилося, у неї був цілий план. Вступити на заочне відділення Даремського університету, потім стати вільною слухачкою і їздити до Дарема на сесії. Вже за два роки вона сподівалася отримати диплом і хотіла стати вчителькою. Якщо відверто, мені б таки ніколи й на думку не спало, зізналася раптом вона. Ніколи, якби герб того вечора не сприйняв мою показну істерику надто серйозно. Знаєш, інколи ми, жінки, дуже полюбляємо перебільшувати. Я почала вчитися, додала вона після невеликої паузи. Ти... Ти бачив, як я плакала над тими книгами? Ну, я сподівався, що ти мене не помітила. Повір, я чесно намагаюся не пхати носа у ваші справи. Просто ми із Кеннардом Пелком за службовим обов'язком змушені зазирати у чужі вікна. Ти знаєш, чому я плакала? Я плакала, тому що зрозуміла, якою фальшивкою я була у школі. Тоді я тільки прикидалася, ніби мені цікаво те, що я вчила. А тепер? Тепер усе по-чесному. Ось саме тому я й плакала. Ці сльози сильно запізнилися, але це були хороші сльози. І я плакала від новизни і від відчуття того, що нарешті подорослішала. «Що ж, можу визнати, Шейла і Герб вигадали доволі оригінальний спосіб змінити своє життя». Мене ж турбувала тільки одна річ, але я, я й гадки не мав, як про таке у неї запитати. Та Шейла сама відповіла на моє невисловлене питання. Від кохання на замок не можна зачинитися, сказала вона. Я кинув погляд на двері, які Герб збирався замурувати, і зрозумів. тут... Ніколи не буде суцільної сціни. Через тиждень я приніс книгу «Жінка. Марна трата прекрасної статі» або жоманливі цінності домогосподарства на обідній збір анонімних залицяльників в аптеку. Тепер я був готовий повернути книгу назад на полицю. «Ти ж не дозволяв своїй дружині читати цю дурню», – оцікавився Гей Бойден. «Навпаки, – сказав я. – Ну все, тепер вона кине тебе із дітьми і стане контрадміралом. Не дочекаєшся, – сказав я, не зважаючи на глузливі посмішки. Прочитавши книжечку на кшталт цієї, – додав Ед Тедлер, – твоя дружина не заспокоїться до кінця свого життя. – Ну ні, зовсім це не обов'язково, – заперечив я. Я й дійсно дав прочитати їй цю книжку, але додав до неї чарівну закладку. І саме вона, ця закладка, утримала мою кохану від поспішних висновків. Усі учасники нашого братства негайно ж почали випитувати, що це за чарівна закладка. «Та насправді все дуже просто», – сказав я. «Я...» Підсунув їй табель з її шкільними оцінками. Ось і все. Курт Вонне Молодший Анонімні залицяльники Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах